Øh, ja, og øh, hvad hedder du? Det er Niels Bitter Nielsen. Og øh, hvor gammel er du? Jeg er 51. Øh, hvad øh, arbejder du med? Hvad er din øh, profession? Jeg er sat i leder øh, ved bygingsom. Og, og, og hvad laver de? De laver øh, gas og termorer øh, derude i Skive. Ah, okay. Øh, hvilken kommune bor du i? Det bor i er du også øh, født og opvokset der? Ja, klar. Ja. Ja? Så du har boet der i Skive hele dit liv? Ja. Ja. Ja. Øhm, har du nogle, øh, hvad hedder det, fritidsinteresser? Lidt af nej. Volleyball er et af dem. Øh, ja, vold. Ja. ja. Altid. Ja. Fint. Og så er det ikke det Uh. Altid. Øhm, så går jeg til et lidt andet øh, emne, som handler om øh, medievaner. Øh, hvilke medier bruger du, når du skal, øh, søge information? Jo, det er jo, det er mange forskellige, men æh, øh, er selvfølgelig øh, en ret muligt ind. Ja? Øh, læser du avis, eller ser tv, eller? Ja, øh, begge dele. Øh, jeg er på på Jørgen Ah, okay og ellers øh, nyhedsudsendels og aktualitet udsendelser i fjernsynet, i rydder often af, af. Ja. Øh, hvad bruger du så internettet til? Jamen øh, det er jo de oplysninger man ikke lige øh, får på, på andet vis, øh, når man i gamle dage ville have åbnet et øh, vægtlikum. Ah, okay. Så du, du øh, søger sådan... Øh Øhm, uh, hvad hedder så noget? Alm, eller det ved jeg ikke. Hvis der er et eller andet spørgsmål, så, så søger du på det, eller hvordan? Ja. Ja, typisk. Ja, typisk så. Okay. Uh, og forbindelse med Åh, oh, ja. spørgsmål. Uh, ja, ja. Så er det jo tit net, man, man, man typer til. Okay. Øhm, uh, skal jeg lige se, hvor jeg kom til. <laughs> uh, ja. Hvilke internetsider bruger du mest, og hvorfor dem? Google. Google? Uh, ja, det er der startset. Ja. Og den er jo. Den er den der. Uh, kommer til uh, uh, der. Der er din Gmail der måske Vi har også Gmail der er også. Ja. Fint. Uh, Benemmer du dig af sociale medier? Jeg har det en profil på Facebook og på LinkedIn. Okay. Uh, har du en uh, mobiltelefon, hvor du kan gå på internettet? Også det, ja. Det har du også. Ja. Uh, bruger du NemID? Også det, ja. Altid. Det spørger jeg bare, fordi uh, det kører over noget, der hedder Javascript, så når vi skal kode en hjemmeside, er det vigtigt for os at vide. Om dem, okay. der skal bruge siden, bruger, uh, ja, altid. Så kommer vi uh, til et nyt emne, der handler mere om det her med lokalhistorie. Uh, har du øh, kendskab til lokalhistorie historie fra Skivevæg? Øh, det er begrænset. Det er ikke noget, jeg sådan har opsøgt. Nej. Øh, er det noget, der har din øh, interesse? Øh, jamen øh, lidt. Øh, men det må også vi at det kommer sammen mere og mere. Okay. Det er noget, der gør, at vi øh, bliver mere og mere interesseret i, øh, hvad det var. En gang. Ja. Er det også sådan noget i forhold til slægtsforskning, eller hvad? Nej, ah, det er ikke noget til, det er Nej, okay. Øhm. Nej. Er der bestemte emner, du finder interesse? Altså, er at, der at noget, der er mere spændende end andet, tænker vi? Øhm. For eksempel, om det er, øh, hvordan byen har ændret sig, eller personer, der har været? eller? Jamen, det er lidt øh. omkring bygninger og, og virksomheder, der, der har været her. Ja. Okay. Ej, okay. Øhm. Skal lige se her. Hvilke emner vil du finde mest interessant at læse om på en hjemmeside om lokalhistorie? Om det så vil være bygningerne, gaderne eller personer? Ja, det har du næsten lige svaret på. <laughs> at, det, er, det, er, det er bygningerne og, bygningerne og gaderne. Ja. Og gaderne. Ja. Altid øhm. Hvis du skulle have nogle forventninger til sådan en øh, øh, hjemmeside om lokalhistorie, hvad hvad kunne du så forestille dig, det, det kunne være? Hvad ville du forvente, når du skulle ind på sådan en side? Er det noget med, at der var mange billeder og lidt tekst, eller meget tekst, eller? Øh? Jeg, må, jeg må gerne være mange billeder. Ja. Det er jo mange gange, det, der er, sådan, er sjovt at se. Uh, så, så kan man genkende et eller andet. Ja. Uh, og den Ja. Øh, men det øh, ene kan ikke afgøres Nej, der skal også være noget tekst. Ja, det skal der. Det skal være et på, hvad det er, man siger, og hvorfor. Ja. Altides. Øhm, så går vi øh, videre til noget, der sådan handler lidt mere om design. Øh, øh, ved du, hvilken internetbrowser du bruger, når du øh, bruger internettet? Det ja, er Explorer. Det er Explorer. Ja, det er så. Øhm. Det, er, det er op på nummer 11 nu. Ja, lige præcis. Det er den der med e hvor der er sådan en... Ja, lige nok. Ja, ja super. Ja. Øhm. Hvis du nu skulle forestille dig en far, altså det kan godt være lidt svært det her, men hvis du nu skulle forestille dig at sætte en farve på det her med lokal historie, udover selvfølgelig sorte og hvide billeder, hvad, hvad kunne du så forestille dig, også når du tænker i forhold til skive? Ja, eksempelvis, når vi så skal finde ud af, hvilke farver, der skal bruges på siden, hvad ville du synes øh, passede godt? Nå, jeg synes, øh, jo, at blå er det. Ja. Øh, altså, vi har jo både øh, strand og skov, så, øh, så øh, blå og grøn måske. Blå og grøn eksempelvis. Øh, ja. det ville være for kedeligt eller hvad, hvis den kun var sort og hvid? Øh, ikke, ikke nødvendigvis. Nej. Ikke nødvendigvis. Nej. Okay. Øh, er der nogle uh, specielle symboler eller tegn, du forbinder med skive? Hvis man siger skive, er der så sådan et eller andet specielt ting, du tænker på? Altså det kunne være... Ja, jeg har ikke have øh, byvåbnet. Byvåbnet. Super. Altid også. Vi skal jo have udarbejdet et logo på et tidspunkt, så det er, det er sådan noget, jeg prøver ja. på at spore mig ind på. Ja, det er rettigt. Øh, og jeg, jeg er født op i den øh, Ah ja. Det ligger jo højt det, og kan ses øh, meget rigtig store og det, det er. Ja. Det er jo sådan, de ligger rigtig, når det har det ferie kombination. Ja, alle tidligt øh, Så kommer der igen en, der er sådan lidt svær. Altså, kan du forestille dig, hvilken stil eller stemning man ligesom skal få, når man kommer ind på sådan en hjemmeside om lokal historie. Altså skal den være. Det ved jeg ikke. Meget seriøs, eller lidt humoristisk, eller... Øh, ja. Øh, ja, øh, Jeg, ved, jeg det. Nej, jeg ved godt, øh, det er svært. Ja, det er det. Øh, det er der jo helt ærligt, hvad det skal endeholde. Ja. Øh, altså, hvis øh, det kun er billeder fra det gamle Tampo Hus og ungdomsfester, øh, så kunne man godt sige, at det kunne være lidt... lidt, lidt Morsom, øh, og ja. øh, om det er og Ja. hvis det er mest øh, par grisårene, det kommer til at på. Ja. Nej. Så, skal, ja, så det, det skal ligesom passe til indholdet? Ja, det skal det. Fint. Øh, er det vigtigt for dig at kunne se, når du er inde på sådan en hjemmeside, hvem der sådan står bag hjemmesiden? Altså, hvem er afsenderen af den her hjemmeside? Øh, Nej, egentlig ikke. Nej. Det ville ikke betyde noget, om der stod skivebibliotek, eller der ikke stod skivebibliotek. Nej, det kan vi ikke komme med. Har du et eller andet øh, sjovt yes, input til noget designmæssigt, vi kunne lave til siden? Ikke så en personfuld? Ja, ja, ikke. Jeg har ikke sådan en hvad Prøv lige at at viske henover, eller det kommer til på Nej, okay. er øh, ja, ikke de der vildt øh, aktivste øh, hjemmesider, der er det, er ikke vil med. Altså, så den skal være øh, enkelt at finde ud af, altså når man er inde på ja. den. Ja, det skal den. Ja. Øh, og også hvis man går ind på den, øh, hvis man skal vente i øh, for lang tid, når den opdaterer, at vi gerne har en på den, øh, så man i siger, ja, det er for til at bringe frem igen. Ja, så lukker man ned, fordi det gider man ikke. Ja, det gider man ikke. Nej. Altid. Det skal vi huske at have med sig om. Jamen, så har jeg faktisk kun tilbage lige, om du har et eller andet andet, du vil tilføje et eller andet, der måske, vi kunne bruge. Eller du synes, det er vigtigt, vi får med, eller. på store Det her, Ja, det ved jeg godt. <laughs> Nej, ja, men det er helt i orden. Det har vi bare spurgt alle om, om der var et eller andet. Ja, Så. For. Nej, lige præcis. Jamen, tusind tak, Jens Peter, fordi vi måtte låne dig. Jamen, det, kom. Det, det var bare ja, alle sider. Nej, det var det ja. godt nok ikke. Det sætter vi stor pris på. Jamen, jeg, det Jamen, kan du have en rigtig god dag? Ja, tak, I lige måde. ja. hej, hej! What?